Уже через півгодини Олег пошкодував, що вони не зупинилися у печері. Пішов такий густий сніг, що Олег боявся заблукати. Вони поставили палатку, залізли в неї, обнялися. Вночі стало зовсім холодно. Сергій, поки не заснув, розповідав, що мати Мар'яна його не любила. І навіть хотіла піти від нього, але залишилася через Мар'янку. Це було дивно. Як можна піти від людини в селищі? Здійнявся вітер і кидав жменями сніг на маленьку палатку. Вони піднялися, коли розвиднілося настільки, що можна було розгледіти землю під ногами, вірніше, подерту ковдру мокрого снігу, крізь яку стирчало каміння і обрідні кущі. Сніг притих, але вітер завивав так само сильно, як і раніше. Він був мокрий і злий. Олег дивився, як скулюються під вітром Сергіїв, які в нього темні зашкарублі пальці, якими він різко прибирав з чола пасма довгого перістого волосся. У цю мить Олег розумів, що боїться. Боїться, бо у минулій мандрівці він не був відповідальним ні за кого. Дік краще полював і знаходив дорогу. Томас пам'ятав колишній шлях. Мар'яна вміла лікувати і розумілася на травах. Від Олега вимагалося одне – йти. А якщо вони тепер збилися з дороги? Якщо вони не знайдуть ущелину, у якій тече холодний потічок, «Повертатися назад? Це найгірше, що може статися. Тільки не повертатися!» «У тебе кипить», – сказав Сергію. Олег висипав у банку жменю сухих грибів. Вони швидко набубнявіли і піднялися до гори. Сергіїв і Олег по черзі обпікаючись витягали з банки слизьким, які кульки, дмухали на них, потім жували. Олегу їсти не хотілося. Це була необхідність, яку треба виконувати, інакше завракне сили». У селищі завжди не вистачало солі. Раніше її взагалі не було. А тепер Вайткус відшукав за болотом солонувате джерело, навколо якого можна було нашкрипти солі. Щоправда, вона була швидше гірка, ніж солона. Але Вайткус випарював її, хитро-мудро розділяючи на фракції. Гриби, які вони жували, були лише трошки підсолені, але недостатньо, щоби перебити смак, який давно стояв у поперек горла. «Пішли?» – запитав Сергіїв. Олег і не помітив, як він піднявся і почав збирати палатку – полотнище з риб'ячої шкіри. Олег перевірив арбалет. Тятива намокла, і її довелося підтягувати. Вони пішли далі, до гори, схило. Олег не впізнавав цих місць. І, картаючи себе, подумав. Безглуздям було не залишити знаків, адже вони двічі пройшли цим шляхом. «Можливо, мій настрій, – сказав Сергій, – коли вони пройшли близько кілометра, – викликаний ще й тим, – що моя діяльність, моя цінність там на землі тепер дорівнює нулю. Мені запропонують відпочивати. Чому? Ти ще не старий і сильний, сказав Олег. Мені вже не вписатися у світ, який змінився, у якому я у кращому випадку стану екзотичним Робінзоном, що викликає співчуття, доведеться писати спогади. Спогади? Про що? Про нас. Я пожартував. Я не буду писати спогади. Я бавитиму онуків. Вам з Мар'янкою також буде нелегко. Ти уявляєш, скільки всього знають ваші ровесники? Я буду вчитися. Звичайно, тобі буде важко. Сергіїв не розумів, що для Олега земні проблеми не підкріплювалися зоровими образами. Попереднім досвідом, земля залишалася досі краєм обітованим. Якщо треба вчитися, вивчимося. Це потім прийде розчарування. Олега все більше хвилювала непізнавані сміс, якими вони йшли. Давно вже мав з'явитися потічок, ущелена, але скелі довкола були незнайомі, чужі. Сергій відчув хвилювання Олега. «Ми що, заблукали? запитав він. «Усе інакше, ніж тоді», – пояснив Олег. «Це через сніг». «Не бійся», – заспокоював Сергій. «Ми не можемо сильно збитися з дороги. Поки ми знаємо загальний напрямок руху, поки ми йдемо вгору, нічого страшного не станеться». «Зачекай», – сказав Олег. Він почув дзюркатіння води. Знову повалив лопатий сніг. Вони вийшли до потічка через кілька хвилин і далі пішли до гори проти течії. Хоча це було не дуже надійно. Минулого разу до потічка вони вийшли вже біля бючилини. А скільки тут може бути струмків? Вони йшли до вечора майже не зупиняючись. Жодних пригод. Олег стріляв у зайця, але не влучив. Снігопад не припинявся. Він налипав до одягу. Але не було холодно. Тільки з кожним кроком ставало все важче і важче витягувати ноги зі снігу. Коли стемніло, мандрівники зайшли в ущелину. Але це була зовсім інша ущелина. Швидше широкий водорий. Там і залишилися ночувати. Вони розуміли, що збилися з дороги, але повертатися було пізно. Якщо там, на горі, снігу не так багато, то залишається надія вийти до перевалу. Але говорити про це не хотілося. Олег розділив рештки грибів на три частини. Хмиз вони економили, і як тільки вода в банці зігрілася, одразу ж погасили вогнище, а головешки склали у торбу. Вони спали під скелею, вночі був мороз, і вітер скочувався водориєм, як потік весняної води. Вранці Павлиш зібрався в гори. Він покликав із собою салі, як і домовлялися, але Клавдія була проти. Бо надійшов день профілактики, і Салі повинна була перевіряти апаратуру. Це її обов'язок. Павлиш зався умовляти Клавдію, що профілактику можна перенести на інший день. Але вона була невмалима. Клавдія глибоко переконана в тому, що нею керує почуття обов'язку і тільки почуття обов'язку. І жодних інших почуттів вона не знає. «Бог з вами, Клавдіє!» – сказав Павлиш. Якщо ви не хочете, щоби зі мною літала Салі, летімо з нами. Йому здалося, що Саллі, яка чула цю пропозицію, усміхнулася. Але він не наважився подивитися у той бік. «Ви збожеволіли», – сказала Клавдія і несподівано зашарилася. Павлиш навіть не підозрював, що Клавдія уміє червоніти. «Ви думаєте, що саме я – головна ледерка на нашій станції?» «Я нічого поганого не мав на увазі», – сказав Павлиш. «Я тільки думав, що і вам рано чи пізно доведеться летіти в гори. Це ж ваша стихія». «Моя стихія – уся планета», – сказала Клавдія. «Гори вже обстежили скаути. Система, яка знаходиться на північ від лісу, порівняно молода, без активного вивітрювання. Якщо там і є щось небанальне, то потрібно буде робити глибоку свердловину». «Моя справа запропонувати. Місце у всюдиході знайдеться». Дякую за запрошення, але якось іншим разом. Салі загорнула Павлишу кілька бутербродів на дорогу і дала термос з кавою. Не турбуйся, сказала вона, коли Клавдія пішла до себе в лабораторію. Мені справді сьогодні треба працювати. Ми полетимо з тобою наступного разу. Не знаю, коли буде той наступний раз, сказав Павлиш. Завтра з'являться ще мільйони справ. Щось придумаємо. Сьогодні ти знайдеш якісь нові гарні місця, добре? Салі піднялася навшпиньки і легенько поцілувала Павлиша у скроню. Вона була висока на зріст. «Я знаю, що зроблю», – сказав Павлиш. «Я вже все придумав». «Що?» «Я переселюся в лабораторію разом з тобою». «Зі мною?» «Так, у нас буде свій будиночок, ми зможемо зачинити за собою двері. Чому ми мусимо ховатися з нашим почуттям і робити вигляд, що не подобаємося одне одному?» «Ти не вмієш обманювати». Тим паче, Клавдія все одно незадоволена. Звичайно, це страх усталених норм. Вона чудово знає, звідки бруться діти. Не вважає її синьою панчохою. Але в експедиції вона звикла, що на твоєму місці срібля Наталева. Наші стосунки неправильні, несподівані. І вона ніяк не може до них пристосуватися. А нас завжди дратує те, до чого ми не можемо пристосуватися. Наприклад, нас дратується планета. Не треба філософсувати, сказав Павлиш. Поставимо її перед фактом. Нічого не вийде. Лабораторія недостатньо стерилізована. Клавдія швидше умре, аніж дозволить комусь жити там. Закінчити цю розмову вони не встигли, оскільки повернулася Клавдія. Вона принесла жовтий аркуш. На третій день, сказала вона, один із моїх скаутів зареєстрував металеву аномалію ось у цьому квадраті. До того ж, його повідомлення не чітке я не змогла зрозуміти, що там за вихід. Але якщо тобі байдуже куди летіти, подивися у цій долині. Аномалія поверхнева і це особливо дивує. І з задоволенням, сказав Павлиш. Павлиш зробив коло над станцією. Погода була хороша, видно далеко. За туманеною скелею піднімалися, зникаючи у хмарах, стовбури велетенських дерев. Озером бігли невеличкі хвилі. На землі Павлиш давно би вийшов на озеро у гумовому човні і рибалив би чи купався би собі на втіху. Втім, потрібно буде здійснити екскурсію по дну озера наступного тижня. Потім Павлиш підняв сюди хід вище, прорізавши хмари. Схмар прилетіла з грає птахів. Таких Павлиш уже бачив. Це були дивні істоти, напевно, плазуни. Потрібно упіймати один екземпляр для дослідів. Вони влаштували у повітрі жорстокий поєдинок, спліталися у клубок, розліталися знову, кидалися одна на одну. Вершини гір ще далекі прорізали хмару. Ближче, чорні, безсніжні, далі, укриті снігом, масивні, спокійні і знайомі. Гори повсюду одинакові, на будь-якій планеті. Всюди хід зупинився біля гір. Тепер можна було зрозуміти схему розташування гірської системи. Гори піднімалися виступами від долини, переходячи в перший порівняно невисокий і плаский хребет. За ним тягнулися високогірні долини, на яких навіть зараз улітку не танув сніг. За долинами ланцюгом зіймалися гори набагато вищі, вже справжні гіганти, висотою більше п'яти кілометрів. Далі Павлиш знав про це, але здалеку було важко побачити. Розташувався візерунок вершин, найвищих на планеті, і найвища гора заввишки понад 11 кілометрів, яка ще отримає достатньо гарну і горду назву. Туди Павлиш поки що не полетів. Він опустив машину на пологому схилі другого хребта. Посидів трохи, не відкриваючи люка. Було дуже тихо. І тиша ця була чистою і урочистою. Тиша, яку ніколи і ніхто не порушував звуком голосу. Потім Павлиш вийшов на зв'язок і запитав, як справи на станції. Клавдія відповіла, що все гаразд, і попросила не запізнюватися на обід. Вона нагадала Павлишу, щоб він заглянув у долину, де скаут виявив аномалію. «Обов'язково», – сказав Павлиш, – «тільки трохи пізніше». Він відкрив люк і вийшов назовні. Вітру не було. Ноги відразу загрузли в снігу, майже по коліна. Сніг був укритий блискучою твердою плівкою. За довгий день літнє сонце розтоплювало її, але всередині сніг був сухий, розсипчастий і надто білий. Павлишу ще не доводилося бачити тут такого яскравого білого кольору. Павлиш взяв жменю снігу і стиснув рукавицею. Сніг розсипався і пудрою посипався униз. Павлиш здійснив неймовірний злочин проти інструкцій, але як біолог він розумів, що йому тут нічого не загрожує. Він зняв шолом. Холодне повітря опекло обличчя, на секунду Павлиш навіть затримав дихання, щоби не пустити в легені мороз. Коли він нарешті вдихнув, то всі його очікування збулися. Це було кришталеве, перевозданне, прекрасне повітря. Тримаючи шолом у руці, Павлиш пішов, провалюючись по коліну в снігу. Він не поспішав. Був тільки один звук – звук хрусткого снігу. Тут на висоті від незвички збивалося дихання, а тільки 4 кілометри, не більше. Білий тах пролетів у далині. Отже, і тут є якесь життя. А чому б йому не бути? Повітря нормальне. Замерзли вуха. Павлиш пошкодував, що не взяв теплої шапки. У нього була з собою стара в'язана шапка. Павлиш, одягнув шолом, увімкнув опалення. Йому не хотілося йти звідси. Він стояв, повільно повертаючи голову і розглядав почергово вершини, такі схожі і такі велично різні. Це була особлива, урочиста і досконала архітектура, яка властива тільки великим горам. Яскраве біле сонце пливло над вершинами, а небо було значно темніше, ніж на землі, і виднілися зорі. Павлиш повернувся до всюдіхода, підняв його знову і пройшов до дальнього великого хребта. Він летів уздовж гірського ланцюга – Вдивлявся у деталі велетнів, у скельне урвище кілометрової висоти, у вузький гребінь, над яким навіс сніговий карниз, у тріщину в льодовику, що зникає глибоко у безодні. Одні милуються огнем, інші морем. Павлиж над усе любив дивитися на гори. Він відчув, що втомився і зголоднів. Дістав бутерброди, випив кави, знову поговорив зі станцією і знову Клавдія нагадала йому заглянути в ту долину. Тому Павлиж перед поверненням узяв курс туди. У повітрі він спокійно попивав каву, виніжувався у спокійному стані людини, яка не обманулася у високих сподіваннях. Сюдихід опустився на схилі долини, що нагадувала велетенський цирк. «Ну, де тут у нас аномалія?» – запитав голос Павлиш і виглянув в іллюмінатор. З того боку не було нічого, тільки білосніжний схил. Він подивився в інший бік, униз, потім сказав «Так, саме так». Зі всіх неймовірніших видовищ, які спостерігає людина своєму віку, йому випало найнеймовірніше. Внизу, в долині, на арені снігового цирку, маленький звідси, з гори, лежав космічний корабель. У першу мить він видався Павлешу зовсім цілим, і він навіть подумав за намить, що це якась інша експедиція, але потім зрозумів, що корабель загинув. Диск стояв схилившись, торкаючись боком снігового поля. Снігова льодяна шапка прикривала його вершечок. Павлиш різко підняв сюди і кинувся до корабля. Виструбнувши зі всюди він згадав, що не повідомив на станцію про відкриття, чим знову неприпустимо порушив інструкцію, але потім викинув цю думку з голови. На боці корабля виблискував напис «Полюс». Корабель не хотів пускати Павлиша всередину. Пасажирський люк був відкритий, але дістатися до нього було неможливо. Він виявився на висоті трьох метрів. Трап не змогли або нікому було його опустити. Вантажний люк заклинило під час падіння. Павлиш довго ходив довкола полюса на чекіт, якому пропонували напитися молочка із глечика з вузьким горлечком. Павлиш упіймав себе на думці, що не поспішає проникнути на корабель. Боїться зустрічі з видовищем раптової, давно замерзлої смерті. Водночас хотілося сподіватися. На що... І відразу ж Павлиш придумав відповідь на те, що хтось залишився живий, зумів підняти планетарний катер і вийти в космос. Безлуздість цієї думки змусила досадливо помочитися. Адже Павлиш чудово знав, що це за корабель, знав, що він давно зник без вісті. Останній зв'язок з ним був, коли він йшов у дальній стрибок зовсім в іншому секторі. Щось трапилося під час стрибка. Корабель з нього не вийшов і зник безслідно, що буває вкрай рідко, раз на десятиліття. Виявляється, корабель вийшов зі стрибка тільки для того, щоби без сила упасти у цих холодних горах. І, звичайно, ніхто з нього не врятувався. З тієї причини, що якби вони запустили рятувальний катер, то змогли б дістатися до населеної планети. Цього не сталося. Павлиш повернувся до себе на катер, згадав, що Клавдія, напевно, божеволіє. Так давно він мовчить. Якщо Клавдія і божеволіла, то вона чудово тримала себе в руках. Що сталося? Запитала вона крижаним голосом, почувши Павлиша. Е, «Як тобі сказати?» Клавдія мовчала. Зв'язок працював бездаганно. Павлиш чув її швидке дихання. «Я знайшов полюс», – сказав Павлиш. «Який полюс?» «Пам'ятаєш, ти мені казала про аномалію?» «Це не аномалія. Це космічний корабель «Полюс». Може ти чула, що він ще з 20 років тому?» «Ой!» – долинув голос Саллі. Напевно, вона стояла поруч з Клавдією. Можливо, також хвилювалася, куди зник Павлиш. «А люди?» «Він загинув, розбився», – сказав Павлиш. «Зараз я постараюся проникнути в нього». «Почекай», – сказала Клавдія. «Ми не знаємо причини катастрофи». «Він розбився», – повторив Павлиш. «Минуло 20 років». «Тоді нема чого поспішати», – сказала Клавдія. «Ми прилетимо туди разом». За інструкцією не можна йти одному. «Я в скафандрі», – сказав Павлиш. «Звичайно, Славко піде», – сказала Саллі. «Я би також пішла». «Я категорично проти», – відрізала Клавдія. «Вибач», – відповів Павлиш і відключив зв'язок. Це була відкрита революція. Бунт на кораблі. Павлиш відкрив скриньку з експедиційними приладами. У катері повинні бути необхідні речі – мотузки, крюки. Обставини бувають такі несподівані, що вся технологія космічного часу виявляється безсилою перед шматком тросу. Павлиш відразу відшукав ідеальне знаряддя, щоби проникнути на корабель. Реактивний рюкзак. Усередині корабель добре зберігся. Він був, немов заспиртований крижаним повітрям. Павлиш повільно йшов коридорами корабля, заглядаючи в каюти. Його метою був пульт управління. Там повинен зберігатися бортовий журнал. Каюти були порожні. Це було дивно, навіть коли більша частина команди перебувала в анабіозному відсіку, чергових на такому кораблі мало бути не менше сотні людей. У каютах все залишалося таким чи майже таким самим, як на момент катастрофи корабля. Речі на місцях, але жодного трупа. На кораблі летіли сім'ями. В одній каюті, Павлиш запам'ятав її номер 44, його раптом зворушила картина закарбованої миті. Там стояла дитяча калиска, біля неї розпочата пляшечка дитячого молока, іграшки в колисці. Павлиш вже переконався, що після аварії на кораблі залишилися живі люди, і йому потрібно було зрозуміти, що сталося з ними потім. Павлиш відшукав пульт керування. Він сильно постраждав. Прилади управління були розбиті. В мертвому хаосі дивом здавався зелений вогник сигналу автоматичного зв'язку із землею. Павлиш вимкнув його. Мерехтіння вогника в мертвому кораблі мало зловісний відтінок. У відсіку керування та в інших службових приміщеннях полюса Павлиш нікого не знайшов. Не було і бортового журналу. Не було людей і у відсіку двигунів, який постраждав найбільше. Нарешті Павлиш дістався до анабіозного відсіку. Двері до нього були зачинені. Але Павлиш був готовий до цього. Він прихопив з ризак. Замок піддався досить легко. В анабіозному відсіку було темно, стіни тут, на відміну від інших приміщень, не були вкриті фарбою, яка світилася. Павлиш увімкнув ліхтарик шолома. І тоді все зрозумів. Люди в анабіозних ваннах загинули разом з кораблем. Швидше всього, під час аварії одразу відключився енергоблок. І ті, хто залишалися живими на кораблі, не змогли запустити систему реанімації, хоча, напевно, намагалися. Деякі вани були відкриті. Але врятуватися нікому не вдалося. А потім розчини в ванах замерзли, і ті, хто спали на момент загибелі полюса, опинилися замурованими в прозорих крижаних глибах. І тут же, в переходах між ваннами, Павлиш знайшов тих, хто загинули за межами відсіку. У когось вистачило сили перетягнути їхні тіла сюди. Павлиш не затримувався в анабіозному відсіку. Йому було там страшно. Можна бути дуже раціональною, тверезою і відважною людиною, і все-таки внутрішньо зіщулитися. Відчувши за спиною, у крижаній тиші, уявні, ледь чутні кроки, і побачити раптом, як за склом анабіозної ванни у мерехтливому світлі ліхтарика здригнеться повіка, чи смикнеться в усмішці рот людини, яка загинула 20 років тому. Павлиш відступав до виходу, побоючись повернутися спиною до кладовища полюса а коли зачинив за собою двері від сіку, довго стояв, притулившися спиною до стіни коридору, і чекав, коли перестануть тремтіти ноги. Потім він пішов до виходу, який виявився дуже далеко. Павелийший йшов, прискорюючи кроки, тільки одного разу зазирнув у відчиненні навсі двері якогось складського приміщення, оскільки його здивував розгром всередині. Наче якісь дикуни чи тварини дісталися до ящиків і пакетів, порозкидали їх по підлозі. Розкрили невміло пазурами чи кігтями, смакували страви і викидали їх, якщо не подобалися. Такого не могли зробити члени екіпажу навіть у миті страшної нужди, хоча б тому, що знали, як відкриваються банки. Отже, в кораблі хтось був після того, як останні люди загинули чи покинули його. Пояснення цьому не було. Пояснення потребувало існування на планеті достатньо високоорганізованих тварин чи навіть первісних людей. А Павлиш, як біолог, був абсолютно впевнений, що вищих тварин на планеті немає. І лише коли він відійшов на кілька десятків метрів від розгромленого складу, проста і переконлива думка прийшла в голову. Підсвідомо він раніше відганяв її від себе. Люди умирали на замерзлому кораблі поступово. Один за другим. І останні, чи останні, розчавлені безнадією та жахом, збожеволіли. І умираючий безумець, не усвідомлюючи, що робить, приповзав на цей склад, бо смерть вперто не забирала його. Швидше на волю, щоби було сонце і свіже повітря. Швидше вирватися з німого гробівця, заселеного крижаними тінями давньої, але законсервованої завірюхами трагедії. Вони так втомилися і змокли за ніч, що у досвіта, коли буря стихла і острівець перестало заливати, попадали і заснули, як вбиті. Дік і Казик обняли Мар'яну і притулилися до неї з двох боків. Вони думали, що так тепліше, і навіть у вісні намагалися не рухатися, щоб не зробити їй боляче. Мар'яна весь час прокидалася, не могла зігрітися. Її лихоманило, і треба було стримуватися, бо Олег все не йшов. Він зникав за обрієм, вона кликала його, бігла за ним, нога не слухалася, чи в неї зовсім не було ноги, і Олег не обертався до неї і наздогнати його ніяк не вдавалося. Земля хиталася, бо був землетрус і зверху на неї падав дах. Мар'яна прокинулася. Плівка накрила лице і заважала дихати. Мар'яна відсунула її. Казик і дік лежали по обидві дві боки, і вона згадала, як минулого року вони лежали на снігу і замерзали, і хлопці теж клали її всередину, щоби зігріти. І тоді вона не знала, що знову доведеться замерзати так далеко від дому. Але за два кроки від землі. Адже правда, за два кроки. Острівець закалисував її, хоча не повинен був цього робити. «Діку!» – сказала Мар'яна. «Ми пливемо?» «Що?» – запитав він у вісні, але через кілька секунд прокинувся, сів, відкинув плівку і сказав. "Цього ще бракувало!» Повернувся, застогнав і ніяк не міг прокинутися казик. «Шкіра кістки! У чому тільки душа тримається?» Так про нього завжди говорили жінки в селищі. Їм би зараз на нього подивитися. Мар'яна спробувала сісти. Лікті провалювалися у настил, а нога сьогодні майже не боліла. Довкола була тільки вода, більше нічого. Їх віднесло, поки вони спали. Дік встав, провалився по коліну у воду, вперся долонями, витягнув ногу і почав роздивлятися. Прокинувся казик. «Нам пощастило», – сказав дік. Могло бути гірше. Поки вони спали, кораблик потягнуло течею з острова, але вітер піддував у потрібному напрямку, і вони опинилися ближче до дальнього берега ріки. Вони почали грибти до берега, користуючись попутним вітром, грибли лонями, навіть Мар'яна підповзла до краю, звісилася через колоду і підгрібала. Казик стягнув себе подерті штани і куртку, від якої залишилися тільки клапки, і стрибнув у воду. Він плив за плотом і бовтав ногами, штовхаючи його перед собою. А потім, коли берег уже став ближче і всіх охопило нетерпіння, за ним стрибнув дік і теж штовхав плід, навіть не відчуваючи, наскільки холодна вода. Вони штовхали, задихаючись, цей проклятий важкий плід, який, наче живий, чинив опір, і раптом дік ударився ногою об дно. Він сильно штовхнув плід уперед. Казик втратив рівновагу, ледь не захлинувся бо для нього тут було ще глибоко. Дік витягнув його з глибини, і вони пішли до берега за плотом. Вони не поспішали, тільки підштовхували його, коли він призупинявся, і через кілька хвилин вони винесли Мар'яну на низький пологий берег, під шатро невисоких білуватих сосен. Під соснами пахло грибами, по моху бігали мурахи, шелестіли кущі, принюхуючись до непрошених гостей. До кінця дороги залишалося зовсім трохи. На зворотньому шляху Павлишу довелося відповідати на безкінченні запитання Клавдії та Саллі. Жодній експедиції не доводилося ще знаходити космічний корабель після катастрофи. До того ж, саме той корабель, зникнення якого було ще у всіх на пам'яті. «Його не повинно бути у цьому секторі», – говорила Клавдія, наче Павлиш навмисне, аби її розізлити, привів сюди полюс. «Якщо аварія трапилась під час стрибка», – заперечив Павлиш, – вони могли вийти і тут. Так, але комісія вирішила, що вони так і не вийшли. А ти впевнений, що ніхто не вижив? запитала Саллі. Я ні в чому не впевнений, сказав Палиш. Але думаю, що дехто помер не відразу. Якщо хто небудь і залишився, вони б не прожили б тут жодного дня, сказала Клавдія. А коли це сталося? запитала Саллі. Я не знайшов бортового журналу, але навіть влітку там мороз. Уночі поза сорок, у інші пори року ще гірше. Їм нікуди було йти, сказала Клавдія. Ми обстежимо довколишні гори, заперечив Павлиш. Там було багато людей, сказала Клавдія. І діти, мовила Саллі, експедиція і колоністи. Жінки підігріли вечерю до повернення Павлиша, але їсти йому не хотілося. Він відразу почав переглядати плівки. Корабель у сніговому цирку. Він ближче, нависає блискучий бік, великий план, тьмяна, побита снігом та вітрами поверхня борту, коридор корабля, яскраве коло світла від ліхтаря Павлиша, пульт керування, розбиті прилади, сліди вибуху у відсіку двигунів, холодне запустіння смерті. Вони пили каву. Вони сиділи в маленькій теплій чистій вітальній станції, і кожен уявляв собі мертвий холод космосу, продовженням якого були ці гори де знайшов свою смерть полюс. «Подивимося інші плівки?» – запитав Павлиш. «Не треба», – сказала Клавдія. «Завтра. Потрібно дізнатися, що належить робити». «А що належить?» – Павлиш зрозумів, що ніколи не стикався з такою ситуацією. «Адже є правила на всі випадки. На вихід у відкритий космос і на поведінку при зустрічі з аборигенами. Навіть найнеймовірніші ситуації, і ті мають відповідне правило». «Що ми можемо використати?» – запитала Клавдія. «Як використати?» – не зрозуміла Саллі. «Планетарні катери не пошкоджені?» Катер пошкоджений, транспортний вісік потрапив у точку удару. Клавдія увімкнула інформаторій. Він видав текст на екран. Букви були строгі, чіткі. З ними неможливо було сперечатися. Клавдія повторювала текст в голос. При евакуації з досліджуваної планети експедиція повинна переконатися у тому, що на планеті не залишається жодного предмета із Землі, за винятком приладів, залишених з метою подальшого використання. «Це не зовсім той випадок», – сказав Павлиш. «Напевно, тут мають на увазі мою зубну щітку». «Зубну щітку? Три дні не можу знайти», – повідомив Павлиш. «Можливо, вона упала в якусь щілину. І через мільйони років, коли тут виникне цивілізація, вони відкопають мою щітку і вирішать, що на планеті побували гості з космосу. Не час для жартів, сказала Клавдія і схилилася над індексом. Тут має бути ще щось, я точно пам'ятаю. Ось. Знову засвітився екран інформаторію. У випадку виявлення на досліджуваній планеті речей, що потрапили туди у результаті необережності попередньої експедиції, чи залишилися після катастрофи земного космічного корабля, експедиція зобов'язана забрати їх з собою, а якщо це неможливо – знищити. «Я ж казала!» – зраділа Клавдія. Вона пишалася тим, що пам'ять її не підвела. «Та як же так?» – заперечила Саллі. «Адже там люди!» «Люди загинули 20 років тому». «Можна не поспішати», – сказав Павлиш. «Ми ще не відлітаємо». «Треба поспішати», – заперечила Клавдія. Вона знову читала індекс. Павлиш не зрозумів, що зараз Клавдія веде з ним війну. Він зовсім забув про свій бунт і про те, що пішов на полюс, відкрито не підкорившись Клавдії. І тепер вона хоче знову бути головною у групі. «Це десь у примітках», – сказала вона. Там повинні бути примітки. Я не розумію, мовила Саллі. Що може статися? Я можу помилитися в точних формулюваннях, сказала Клавдія, але зміст мені зрозумілий, як і повинен бути зрозумілий вам. Корабель після катастрофи – джерело земних мікроорганізмів. З вашої вини може статися екологічне лихо. Мікроби вимерзли, сказав Павлиш. Ти гарантуєш, як біолог? Ні, не гарантую, погодився Павлиш. Він розумів, що хоче сказати Клавдія. Павлиш заходив у корабель. І якщо щось чуже цьому світові, а може навіть небезпечне, залишилося там, мікроорганізми чи віруси, то Павлиш залишив їм шанс вирватися назовні. А зараз не так вже й холодно, навіть високо в горах. І невідомо, станеться щось чи ні. Швидше за все, не станеться. Але інструкції складали дуже розумні і передбачливі люди. «Але ж не можна!» – сказала Саллі. «Він зараз як пам'ятник!» Вона враз замовкла. «Люди вийшли в космос не для того, щоб залишати пам'ятники, які можуть знищити чуже життя. Ми – не джерела зарази!» – сказала Клавдія. «Основа справжньої цивілізації – гуманізм!» Високі слова запалили очі Клавдії світлом подвижника. «Тебе би багаття, подумав Павлиш. «Полом я б відступила!» Салі піднялася і вийшла з кімнати поставити чай. Вона зупинилася біля дверей і мовила «Ти завжди така самовпевнена?» Клавдія не відповіла. Коли вони відпочили трохи, Казик зібрався йти до станції. Мар'яна сказала йому «Зачекай, відігрієшся, підсохнеш». «Я підсохну по дорозі», – сказав Казик. «Я швидко ходжу». Дік віддав йому свій ніж. Ніж Казика зламався. І хотів віддати бластер, але Казик не взяв. Він не мав довіри до бластера. Він сказав, тобі знадобиться, я й Тиму, а ти мусиш сидіти і чекати. Казик йшов до Темряви, але по дорозі надибав річку. Вона була дуже швидкою, і він пішов по ній угору у пошуках місця для переправи, але забрів у болото, і вже в Темряві повернувся назад. Він побачив багаття, яке розпалив дік. «Це я!» – крикнув він здалеку. «Не знайшов?» – запитав дік і підвівся. «Завтра знайду, тепер я знаю». Сказав казик. Мар'яна лежала з розплющеними очима і мовчала. Їй було боляче, але не в нозі, а в усьому тілі. Тупий повільний біль. Вони піднялися, коли розсіявся ранковий туман. Туман відходив, стікаючи, наче кисіль, в озеро і ховався в лісі. Поміж шматків туману був і димок багаття, на якому дік кип'ятив воду. Павлиш, який полетів з салі до полюса, не помітив диму. А якби й помітив... Вирішив би, що це туман. Але казик подивився на небо саме в той момент, коли катер промайнув над верхівками дерев. «Ось вони, відлітають!» – закричав він. «Ти бачив?» – запитала Мар'яна. «Так, маленький корабель». «Напевно, вони полетіли в розвідку», – припустив дік. «Тільки б не всі!» – сказав казик. «Як ти думаєш, їх багато?» «Яка різниця?» «Якщо багато, то в них є інший корабелі, щоби забрати Мар'яну», – сказав казик. «Я піду, добре?» Він був нервовий. Побачення із землею було таким близьким. «Почекай, випий чаю», – сказав дік. Дік міг би залишити казика і піти до санції сам, але він нічого більше не сказав. У лісі повсюди небезпечно. Людина, яка охороняє дівчину, має такі ж шанси загинути, як і та, що рухається». Він розумів, яке це щастя для Казика – побачити справжніх землян, а сам цього не відчував. Він тільки хвилювався за Мар'яну. Їй було сьогодні зовсім погано. Він примусив Казика випити окропу і сказав – ну, біжи. Він знав, що ніхто на планеті не ходить лісом так швидко, як Маоглі. Клавдія не спала майже цілу ніч. Увечері знову сперечалася з Павлишем. Вона наполягала, щоб він вжив усіх потрібних заходів для ліквідації корабля. Слово «ліквідація», яке вона використовувала стосовно полюса, немов знеособлювало вчинки Павлиша. Допомагало їй не бачити за полюсом того, що бачив Павлиш. Існував предмет, який загрожував планеті. Існували інструкції, які передбачали ліквідацію небезпечного предмета. Корабля-полюс не існувало вже давно. Розумний акт ліквідації, який вона нав'язувала Павлишу, наче підводив риску під подією, що відбулася 20 років тому. Клавдія сама відкрила контейнер з імплозивом, спецвибухівкою, яка не порушувала природнього балансу. Перетягнула ящику кают-компанію і безапеляційним тоном наказала Павлишу завтра вранці ліквідувати полюс, попередньо зробивши голограму його внутрішніх приміщень для звіту у зореній комісії. Якщо потрібно... Погодилася вона з вимогою Салі. Павлиш може забрати з корабля усі предмети та прилади, які потребують окремого дослідження на Землі, або мають сентиментальне значення для родичів загиблих астронавтів. Після цього Клавдія витримала бурхливий, неорганізований і надто емоційний натиск Павлиша, який категорично відмовлявся підривати полюс. «Ми перебуваємо, – сказала вона спокійно і впевнено, – в дальній розвідці». Коли ви, Павлише, погодилися полетіти у цю експедицію, ви прекрасно знали, що у надзвичайних ситуаціях останнє слово належить начальнику експедиції. У випадку відмови виконання наказу, такий член екіпажу назавжди, повторюю, назавжди втрачає право літати в космос. Ви маєте право вважати мій наказ нерозумним, можете бойкотувати його. За це рішення відповідальність несу тільки я. Ви зобов'язані йому підкоритися. Правило це, як ви знаєте, не має винятків. Не раз воно рятувало експедицію. Слава, сказала Саллі, це не той випадок. Нашій експедиції нічого не загрожує. Ми можемо відкласти це рішення до відльоту. Часу достатньо. Ми не можемо відкласти виконання рішення до відльоту, наполягала Клавдія. З кожної секунди зростає ризик зараження цієї планети. Павлиш мовчав. Логіка і залізна впевненість Клавдії мали певний гіпнотичний ефект. Можливо, він би продовжував сперечатися і знаходити нові аргументи, якби він не був вихований на дальньому флоті. Де авторитет капітана, начальника експедиції, обов'язковий, навіть головний елемент виховання. Клавдія мала рацію. У вирішальний момент командир корабля чи начальник експедиції повинен прийняти рішення, яке не обговорюється. Елемент помилки, який ховається в цьому, завжди менший, аніж ризик виникнення анархії. Людство може досягнути зірок загального комфортного існування. Люди можуть мандрувати у часі і досягати інших галактик, але вони залишаються тими ж людьми, якими були тисячі років тому. Найбільш гуманна і талановита людина буде боятися смерті і прагнутиме кохання. Одні шукатимуть слави, інші – спокою. Люди вибиратимуть друзів і соратників у житті, але будуть зустрічати і ворогів, і суперників. Ідеальної людини, ідеального суспільства, на щастя, не буває. Інакше, людство завмерло б у нірвані і зігнило б у блаженній нерухомості. Тому в космосі повинен владарювати закон, придуманий людьми. Недостатньо досконалий, з багатьма помилками, але єдиний для всіх і непорушний. Цей закон втілювала Клавдія Сун. Маленька вперта жінка, впевнена у своїй правоті так само, як був упевнений у своїй Павлиш. І правота Павлиша повинна була відступити. Краще б я не знаходив його. Такими були останні слова астронавта. Він раптом зрозумів, що смертельно втомився за цей день і нікого не хоче бачити. Ні правильної Клавдії, ні доброї Саллі. Вони чужі для нього. Якщо підкаряючись закону, людина продовжує усвідомлювати свою помилку перед силами, вищими за закон. Клавдія не спала цілу ніч, бо їй було страшно спати. Вона не була на кораблі, але бачила плівки, відзняті Павлишем. Її уява була достатньо розвинена, щоб уявити себе на мертвому кораблі. Варто було їй заснути, як мертвий корабель оживав, і люди, які повинні були вдруге померти, приходили до неї, ставали майже поруч і намагалися щось сказати. З ними потрібно було сперечатися, переконувати, що вона тільки виконує свій обов'язок, а вони не розуміли і погрожували. Хоча їхніх облич вона не бачила, намагалася побачити, але не бачила. На жаха на Клавді прокидалася і намагалася не заснути знову. Їй здавалося, що вона не спить, і тільки новий прихід тих людей свідчив про те, що вона знову заснула. До ранку ця безкінечна боротьба з людьми Полюса вимучила її настільки, що вона зрозуміла, переконати їх не вдасться і доведеться дати їм спокій. І ця думка принесла таке полегшення, що Клавдія відразу міцно заснула, глибоко і без сновидінь. Коли вона прокинулася, було близько десятої, станція була порожня. Павлиш і Салі полетіли, не розбудивши її. Клавдія піднялася, голова страшенно боліла. Вона намагалася пригадати сцени нічних жахіть, але вони були якимись безформними і безглуздими. Вона зрозуміла, що не наказувала Саллі летіти з Павлишем, хоча, звичайно, літати удвох правильніше. Клавдія умилася крижаною водою, зробила гімнастику, випила філіжанку міцної кави. Ці звичні дії не виправили тягучого, мерзенного настрою, але повністю стерли з пам'яті нічні жахіття. Вона уявила собі, як Павлиш летить, сидячи поруч з Саллі. І вони посміюються, згадуючи вчорашні дебати. Можливо, навіть говорять про неї з насмішкою. Звісно, з насмішкою. А Саллі зі всім погоджується. Клавдія не викликала катер. Накази не відміняють. Він буде виконаний. Інакше завтра на станції буде анархія. Зрештою, це тільки епізод, не більше як епізод. Давно мертвий корабель, давно мертві люди. Освоєння космосу не буває без жертв. І якщо не підкарятися дисципліні, то жертви будуть ще більші. І Клавдія спробувала зайнятися справами. Козик поспішав. Він тепер знав, як треба йти. Болото обійти вище, через ряд пагорбів, а потім різко звернути до того місця, де річка розтікається між каменями і стає мілкою. Біля ріки він затримався, підшукав спокійне місце, де вода була, наче дзеркало. Не таке, звичайно, як те, що Мар'яна залишила в селищі, але все ж можна було себе побачити. Він навіть здивувався. Обличчя стало таким вузьким і темним, що світилися лише білки очей, а волосся перетворилося у застиглу кашу. Зачесатися було нічим, але мився казик хвилин п'ять. І просто водою, і намулом. Він розумів, звісно, земляни будуть ним незадоволені. Казик зовсім за собою не слідкує. Недаремно його завжди, сварить тітка Луїза. Він перейшов брід через річку, правда в одному місці води було по пояс, і страшенно змерз. Тому далі у лісі побіг, щоб зігрітися. Ліс був рідкий, сосновий. Світлі синюваті стовбури, відхилялися від нього, боялися шуму. Ліан хижаків він зрізав ножем. Хороший ніж. Може дік подарує пізніше, бо казик залишився без ножа. Він обов'язково попросить у земних людей книгу з географії. Найперше, що він зробить, коли все закінчиться, попросить книгу з географії з кольоровими малюнками. Старий казав, що бувають книги з об'ємними і рухливими малюнками. А що ще потрібно людині? Олегові не було холодно. Сніг, що сипав густо і вперто, спочатку вкривав палатку твердою сніговою крупою, а потім, перетворивши її на сніговий пагорб, затих, задоволений тим, що відновив чистоту і білизну гірської долини. Став важким і теплим. Олег дуже втомився. Хотів спати. Думки вертілися хаотично і ліниво. Вчора вони йшли цілий день. Намагалися весь час підніматися гору. Вони вже знали, що заблокали. Але не переставали сподіватися, що все-таки вийдуть до перевалу. Нехай і не в потрібному місці. Це не так важливо. Тільки б вирватися за хмари. на гору. Туди, де немає безконечної заметілі. Вони впали. Сили забракло навіть на те, щоб підігріти води, навіть не дочекалися темряви. У сірій імлі, мовчки, наче виконуючи домовлений ритуал, вони розстелили палатку, утримуючи її, щоб не здуло вітром. Потім загорнулися у неї і покірно лежали, відчуваючи, як запона стає важчою від снігу. Вночі Олег прокинувся. А може, йому здалося, що він прокинувся? Від жалості до матері. Він вже здогадався, саме тоді, вночі, у сні, що ніколи більше не побачить її. І йому стало страшенно шкода її. Тому що тепер мати, навіть якщо їх знайдуть і привезуть на землю, усіма думками залишиться тут, на планеті. У неї більше нічого не залишилося. І йому стало соромно, як часто він говорив з нею різко і не хотів слухати її розповідей про батька і колишнє життя. Олег заплакав. І мовчки, щоби не розбудити Сергієва, просив у матері пробачення. Клавдія сіла за стіл попрацювати. І нічого у неї не виходило. Через кілька хвилин вона упіймала себе на тому, що тупо дивиться у вікно. Ліс за ці тижні змінився. Літо примусило розпуститися листя на деревах. Маленькі зелені кульки на довгому волосі гілок Мох випустив молоді пагани, які ледь тремтіли, коли близько пролітала камаха, намагаючись вхопити здобич. Лишайники настовбурчилися і повільно дихали. У гущавині з'явилося значно більше тварин, чи поприходили з півдня, чи прокинулися після зимового сну. Ліс викликав у клавді Огиду, але й притягував її. Це було дивовижне бажання, яке охоплювало її, як спрага, вийти в цей ліс і пройтися по ньому просто так. Без скафандра. І нічого не боятися. «Ні, так не годиться», – спам'яталася Клавдія і примусила себе думати про роботу. «Бракувало ще цього корабля, гробниця Тутанхамона». Клавдія була емоційна і сентиментальна жінка, але намагалася приховати це від оточуючих. Бо інакше їй не місце у дальній розвідці. Вона звикла за останні роки придушувати почуття, яких соромилася, і підтримування репутації обчислювальної машини – за що її поважали, але не любили, здавалося метою її життя. Дивно, що Клавдія не здогадувалася, що Срібляна та Саллі працюють з нею вже не в першій експедиції, зовсім не тому, що Клавдія методична, працьовита і пунктуальна. Навпаки, вони любили іншу Клавдію. Ту Клавдію, яку вона приховувала навіть сама від себе. Бачили, розуміли її і звично ігнорували суху маску начальниці. Вони обидві опікали Клавдію, як недолугого сина, якого не люблять однокласники в школі. Зануду і відмінника, бо знали, що вдома, коли ніхто не бачить, він зовсім інший. І годинами панкається з хворим котиком, малює квіти чи випилює з дерева рицарський замок. Клавдія закохалася в неправильного і веселого Павлиша ще на кораблі, коли й мови не було, щоб взяти його в експедицію. А закохавшись, почала ставитися до нього різко, холодно і підкреслено вороже. Їй цього разу вдалося обманути не тільки себе, а й проникливу Саллі. Коли ж виявилося, що випадково Павлиш летить саме з нею, її охопила така божевільна радість, що вона сама, звично, уміючи боротися з собою і не розуміючи себе, витлумачила її як хвилювання, тому що саме така людина, як Павлиш, небезпека для налагодженої експедиції». А оскільки Клавдія була людиною справи, то відразу ж переконала себе, що завдання експедиції понад усе, і треба піти на жертви, аби експедиція не зірвалася. Стиснувши зуби, згораючи в полум'ї кохання до Павлиша, вона узяла його на станцію. Коли ж виявилося, що Павлиш і Салі – дві дорослі, добрі і веселі особистості – тягнуться одне до одного, і їхнє зближення – лише питання часу, Клавдія знайшла багато аргументів – що змушували її, як начальника експедиції, зробити все, щоби не допустити цього зближення. Можливо, через те, що Клавдія була постійно збуджена, вона не могла справді зрозуміти свого стану і перейнялася активною відразу до планети. Тим паче, що планета і справді була первісною, небезпечною і ворожою для людини. Вперше в житті Клавдія хотіла одного – щоб експедиція завершилася якнайшвидше, і можна було повернутися у звичайний світ камеральних робіт і ділової метушні Світ, у якому її ніхто не розумів, але всі вважали, що розуміють. І разом з тим, хоч якою огидною була для неї ця планета, хоч як тривожила її праведну душу, але цей світ приваблював її і тривожив. Клавдія піднялася. Щось незрозуміле тривожило її. Якесь невмалиме бажання діяти. Вона не могла більше працювати. Вона навіть не могла думати про роботу. Вона підійшла до плити. Хотіла зварити каву, налила воду, але потім передумала. Вона пішла в перехідний відсік і одягнула скафандер. «Я вийду», – повторювала вона собі. «Я вийду на хвильку, дійду до лісу. Зрештою, чому я повинна тижнями просиджувати в цій тюрмі?» Якби на станції був ще хтось, крім неї, вона ніколи б не вийшла. Зараз нікого поруч не було, і ніхто не побачить її. А тому можна уявити собі, що не побачить і невмалима Клавдія Сун. Немає її, Клавдії. Вона теж полетіла вгори. І виходить в ліс не вона, а те нелегальне, неусвідомлене і взагалі не єство Клавдії, над якою вона не має жодної влади. Клавдія перевірила, чи герметичний перехідний відсік. Усі пункти інструкції виходу вона виконувала точно і вийшла у ліс. Досі вона, звичайно, вже бувала за межами станції у справах. Чи допомагала скауту вивантажити проби, чи піти у планетарний катер. Але вона жодного разу не була в лісі. І коли Павлиш напівжартома і дуже обережно умовляв її піти туди з ним, вона сухо відмовлялася, даючи зрозуміти, що несерйозними речами вона займатися не має наміру. Клавдія перейшла галявину, озирнулася, Куполи станції та лабораторії дивилися вслід, не схвалюючи її вчинку. Їй здавалося, що вітер, який колиш листя, обдуває і її обличчя. Вона навіть провела рукавичкою забралу шолома, перевіряючи його на герметичність. Усе було гаразд. Вона вступила у ліс. Вона йшла широкою стежиною, дивилася під ноги, щоби не помилитися і не наступити на якусь гидоту, бо її прогулянка лісом зовсім не означала примирення з ним. Це було випробування для себе. Якщо б замість лісу перед нею був кратер вулкана, цілком можливо – у такому дешевному стані вона спустилася б і у кратер. Як це було не дивно, але Клавдія на кожному кроці бачила в лісі щось цікаве. Чи сухий листок, чи химерно вигнутий корінь, чи рухи лишайників. Усе це вабило її своєю первісною красою і природністю, з плесками фарб, незвичністю форм. Клавдія зупинялася, одного разу навіть нагнулася, роздивляючись смішного смугастого жука на довгих лапках. Жучок, побачивши Клавдію, піднявся на задні лапки і несподівано підстрибнув, та Клавдія не злякалася. Вона подумала, що він схожий на маленького вертлявого песика, який хоче лизнути її в губи. Милий жучок промахнувся, обережно загудів і полетів геть. На щастя, Клавдія не знала, що отрута цього смішного смугастика хоч і не смертельна, але спричиняє глибокі невиліковні виразки, і зустрівши його у лісі, треба якнайшвидше утікати. Але Клавдія була у скафандрі, і їй нічого, звичайно, не загрожувало. Посміхаючись до гарного жучка, Клавдія провела його поглядом і хотіла вже повертатися, та побачила попереду квіти. Квіти – рідкість на планеті, тут царство простих рослин. І найчастіше квіти, насправді не квіти, а інші істоти, навіть не обов'язково рослини. Клавдія зупинилася на невеличкій галявині. У центрі була яскрава смарагдова трава. Вона виблискувала. Наче була намазана жиром. Ближче до дерев, під склепінням густих гілок, ховалися ніжні, безпарадні кульки – кульбабки, тільки значно менші, заземні та ніжніші. Коли Клавдія підійшла до кульбабок, вони закаливалися на тонесеньких стеблинках, відхиляючись від вітру. Це були кульбабки для дюймовочки. Клавдії страшенно захотілося дмухнути. Дмухнути, щоб вони полетіли білими пушинками. Цього не можна було робити. Клавдія навіть озирнулася, чи не підглядає хтось за нею, не бачить її злочину. Ліс був тихий і спокійний. Клавдія трішки, на кілька сантиметрів усе ще усміхаючись, припідняла, забрала Шолома і дмухнула. Білою хмаркою пушинки знялися у повітря, закрутилися, кидаючись навсібіч. Кілька невагомих пушинок торкнулися її обличчя, і Клавдія відмахнулася від цього холодного, лоскочучого дотику і відразу ж опустила забрало. Дотики хоч і були ніжними і нешкідливими, налякали і витверізали її. Вона рвучковий випросталася. Зелені стеблинки, на яких щойно були кульбабки, сховалися, як живі під землю. «Ідіотка!» – сказала собі Клавдія. У носі свербіло. Вона встигла вдихнути запах лісу – гнилий, важкий і чужий. Зачудування зникло. Клавдія озернулася. Ліс стояв довкола насторожено, нерухомо, як ворог. Вона не відразу збагнула, куди їй йти. Була неприємна мить нерішучості. Потім поміж гілок блиснув дах купола. Вона відійшла всього на 50 метрів. Вона добігла до купола, зірвала себе скафандр, кинула його в дизинкамеру, а сама відразу перейшла під душ. Гаряча вода, що пахнула лікарськими травами, струменями била їй в обличчя. Вона вмивала лице ще і ще, усе більше зневажаючи себе». Їй здавалося, що ніжні дотики пушинок уже нічим і ніколи не вдасться змити. Навіть дитина селища ніколи б не підійшла до кульбаб, а якщо б побачила їх здалеку, то розповіла б про це старшим. Бо немає нічого гіршого, аніж наштовхнутися в лісі на гніздо снігових бліг. І дорослі відразу почали би спостерігати за тим, хто бачив це гніздо. Швидше за все, він заразився і приречений через півгодини чи годину втратити розум у шаленому приступі. Майже все селище пройшло через цей жах. Дехто по кілька разів. І через це, коли минулого року приступ стався з Олегом, загинув Томас Хінд. Щось Казику в лісі не подобалося. Він був рухливий, кипів життям і звуками. Це буває влітку. Але попереду, куди вів шлях, було значно тихіше. Можливо, тому що там станція і люди налякали звірів? Казик прийняв цю версію і поспішив далі. Довелося подолати завал. Напевно, тут була страшна буря, і на пагорбах ліс повалило. Ніж Казик тримав на поготові, рухався тихо, намагаючись бути непомітним і ж прошмигнути як тінь. Але він затримався у цьому завалі. Все одно тут не побіжиш, та й в трухравих деревах найчастіше ховаються різноманітні, великі та малі тварюки. Здалеку Казик помітив обтягнуте павутину із житло чистоплюя і обійшов його, і одразу відчув зграю шакалів. Від них далеко смердить у лісі. Вони нікого не бояться і женуть здобич. Найчастіше вони нападають поодинці. Вони невтомні та злі, але інколи збираються у зграю. Така зграя напала минулого року на діка з Мар'яною. Ось чому в лісі так тихо. «Нічого», – сказав собі казик. «Від вас ми втечемо». Шакали також відчули казика. Першого шакала він побачив, коли переходив Галявину, і довелося йти повільніше. Шакал вийшов з хащі зверху праворуч і дивився спокійно, наче Казик його не цікавив, ніби він випадково виглянув з кущів і навіть здивувався, хто це шумить в лісі. Але Казик знав, що тепер Шакал не заспокоїться. Він або загине, або уб'є Казика. Добре, якби Шакал був один. Другий Шакал чекав Казика по дорозі. Як тільки він вибіг з кущів на рівне місце, Шакал вже чатував на нього там, присівши на задні лапи. Біла шерсть дибки, чорна роззявлена пащека, наче усміхається. «З дороги!» – вигукнув Казик. Він знав, що шакалів не налякати, але так йому самому стало спокійніше. Казик кинувся на шакала, який перегородив йому дорогу, але той ані ворухнувся Спокійно чекав на божевільну здобич, яка сама чисть у його пащеку. На зріст він був вищий за Казика, а коли піднімався на задні лапи, той удвічі вищий. В останню хвилину перед самим носом шакала казик вивернувся і устиг проскочити у кількох сантиметрах від страшних зубів, які вже готові були вхопити його за горло. Казик перестрибнув через живий корінь і побіг далі. Позаду стукали кігті, Шакал біг слідом. І біг, звісно, швидше за казика. І, як назло, довкола були тільки сосни з м'якими прямими стовбурами Не залізеш, щоб відсидітися. Зрештою, від шакала важко відсидітися. Він може чекати і добу. Казик біг і оглядався. За ним гналися уже три шакали. Він почав бігти правіше, до берега озера. Може вдасться заховатися у воді? Казик не знав, чи вміють шакали плавати, але все ж сподівався. А раптом ні. Адже до станції бігти ще кілометр чи два. Обов'язково нас дожинуть. Казик кинувся у найгустіші кущі, не думаючи про небезпеку звідти. Але й це не допомогло. Для шакалів ліани й гілки кущів були як трава. Попереду вивищувався крутий пагорб. Казик з останніх сил кинувся до каміння і виліз на гору. Шакали, всі троє, оточили його сховище. Казик дихав глибоко і часто. Він підупав на силі за останні дні. Біля селища він би зміг втекти, але тут не втечеш. Перший шакал почав лізти до гори, відкидаючи кігтями каміння. Він піднімався повільно і впевнено. Шакали все роблять повільно і впевнено. Коли морда шакала була вже біля ніг казика – він ударив звіра ножем в